Bueno, baixamos un pouquiño música, de músicas, porque vamos a falar con un dos componentes, como é Xosé Manuel Fernández Castro. E vamos a falar con ele, vamos a falar, pois, pues, que toca, de música. De música, vale, además un traballo importantísimo, no, non? Sí, que están facendo un traballo que, en fin... Que non? acaban de publicar sí. fai un pouquinho, non? Sí. vamos a Vamosala, veña. Boas tardes, Xosé Manuel. Pezas guapas hola, moi boas tardes a todos benvido, pues, ben bueno, moitísimas grazas gracias. eu dicíalle aquí a, a meus compañeros mando que eh, xa vai no volumen 4 ese de pezas guapas para sí. gaita, para zanfona e acordeón non efectivamente estamos a no, no ecuador da colección de novas pezas uh -huh. guapas para gaita, para zanfona e acordeón uh -huh. que estamos a editar de, de xeito eh, a nivel de autoedición uh -huh de que son partituras para, para estos instrumentos de nuevos temas compostos recientemente por mí. Uh -huh. mm, un nuevo trabajo que, que paga pena... Bueno, ¿onde se, primero de nada, mm, parabéns y felicitaciones, porque eso quiere decir que vai, vai adiante, no, vai vaya adelante, se va en cu Va, cosa va eh, marchando. Según, eh, segundo, ¿dónde se pueden poner eh, o dónde pueden achegarse los nuestros oyentes y seguidores que quieran adquirir ese trabajo? Pois pues, eh, Po pues, é moi doado, é eh, moi fácil realmente porque agora mesmo as distancias non existen. Pódense poñer en contacto con conosco ou ben escribindo un correo electrónico a Xse Manuel Fernández. muxicas arrogmail.com Te nome primeiro a pedido a ou ven entrando directamente uh -huh. por, por por calquera dos grupos das redes ven por Facebook, Instagram, uh -huh. Messenger e eh, poñéndose en contacto con Nosco e nos por correo certificado enviámoslle con moito gusto eh, calquera dos volumes que lhes interese salvo o primeiro uh -huh. que como xa está prácticamente esgotado únicamente o podemos ofrecer en formato de colección completa é decir, a, aquel que na actualidade desese ter os catro volúmenes xa editados desta colección, pois pode pedir os catro, e aí sí se poderia facer co volúmen número un. Os volúmenes 2 tres, xa, pois sí que os pode adquirir por separado sin ningún problema, pero que no volúmen 1 prácticamente, quedan menos de 30 exemplares, únicamente os servimos como colección completa, uh -huh. e ademais, e isto é moi importante, non temos pensado reeditar, polo que aquel que o teña vai ter un, uns exemplares que co tempo pois serán moi buscados porque a edición é moi corta uh -huh. así que o que tiño un disco desos, de eh, dixéramos vai ter un tesouro un, un destes libros, porque estamos a falar ah. de libros eh. de, de partituras sí, sí, sí. Ah. Uh -huh. o pues... que si sí, é certo que poden escoitar, xa o sea, que citas os discos, non en formato disco pero si sí en formato uh -huh. midi Poden escoitar os temas que aparecen nestes 4 volúmes, moitos dos que aparecerán nos 4 volúmes que ainda quedan uh -huh. por sacar a Rúa, que xa están rematados, na miña canle de Youtube, uh -huh. porque aí teño subidos, repito, en formato MIDI, os audios de todos estes temas para que uh -huh. quem non saiba leer con fluidez as partituras para gaita, o zanfona, o acordeón, pois poida ter unha referencia de primeira man e aprender os temas mesmamente de oído. Se si ademais uh -huh. teñen a partitura de diante, lóxicamente, opinan claro. moito máis o que exactamente as notas de cada unha das voces nas que eh, se compoñen cada un dos temas. Pero vamos, teñen acceso gratuito, libre e aberto a miña canle de Youtube, Xoxe Manuel Fernández, Muxicas, unha vez uh -huh. máis, e aí poden atopar tamén saber que é o que estamos, de que estamos a falar, de que novos temas para a gaita, fanfona e acordeón estamos a falar. Porque de vosotros están aprendendo tamén moitos outros gaiteiros, eh, sobre todo, eh? Uhum. Bueno, a realidade é que nós, máis que nós, eh, o grupo no que eu desenrodei a miña a minha actividade musical durante máis de 20 anos, que foi o grupo Muxicas, de que, como seguramente moitos ouvintes saberán, Pois editamos 8 eh, discos oficiais, ademais de algúns outros traballos que están tamén recollidos na nosa página web oficial musicas.com uh -huh. eh, evidentemente, si sí que sementamos un xeito de entender a música que pois, ten unha certa relevancia para ben ou para mal dicir, uh -huh. sempre se aprende, de todo mundo se aprende ou ben para sacar cousas que se poden facer, uh -huh. ou ben para aprender que cousas non se deben facer Ajá, ah, muy bien, porque lo eh, que ponemos eh, nosotros, por ejemplo, por Nadal es Cantigas de Nadal, de, en Bosas, eh, cada cada año cuando tocan Nadal también. Bueno... Eso aparece en un disco no oficial de músicas, <risas> en un disco específico de Cantigas de Nadal, donde nos solicitaron una colaboración, eh, que nos colaboramos con Músicas Noceo de Belén, que uh -huh. es una pancholinha, que recuperamos o acervo popular e eh, a que lle refixemos parte uh -huh. da letra uh -huh. e eh, actualizamos un pouco por eso falamos de que uh -huh. na noite boa, pois, pues, haremos langostinos do uh -huh. verbé se va callao con coliflor, que é o que <risas> Sí, sí, sí, sí, sí señor, sí. está ben, está ben. Bueno, que sepas que precisamente nos roubamos, entre comillas, o, o roubamos vos o, o, o, o traballo de, ya, a sintonía precisamente de sempre en Galicia en Radio Cornellá, é precisamente vos, o sea que... Pois pues, eh, moitas gracias, sí. me, me alegra moito escoitar escoitar eso. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, o volumen 4, tempo de pasodobles, tempo de furancho. Sí, o mellor, o, o primero que habería que clarexar é que é un furancho. Vale, pues claro que... Porque en Galicia que... temo bastante claro, pero fora de Galicia, se sí. caís non este tan tan claro. no no moi claro non. Claro, non, no, Un eh... furancho... Sí, sí, dime. Sí, sí, digo que non é que o teñan claro, é que... Tens que explicárselo para que se alguén se chega a Galicia, que vai a buscar un furancho, que agora é tempo deles. Sí, en Galicia os furanchos son... Eh, uns establecementos que surgiron pola necesidade e a posibilidade de poner en circulación os excedentes da producción vitivinícola uh -huh. que tiña cada quen na súa casa. É decir, sí, eu tiña as miñas leiras, cultivaba as miñas uvas, facía o meu viño, e uh -huh. tiña un excedente de viño podía nas fines de semana fundamentalmente, na miña propia casa, no baixo da casa, na adega, uh -huh. pois abrir o que se coñece como un furancho, é dicir, un lugar onde comercializaba ese excedente de viño. E, ás veces, pois, acompañábase pois, con unhas patacas feitas ou con, con un pouco de jamón asado, é dicir, algo para acompañar esa degustación dos viños. Isto foi evolucionando pouco a pouco, foi collendo unha maior trascendencia social e, actualmente, se entremistura o que é un furancho e o que é pois un, un establecemento hosteleiro rural sí. onde se ofrecen produtos da terra de primeira máu. Uh -huh. E é un lugar óptimo, e de feito así se utiliza, para para facer festas, oleadas para cantar, para uh -huh. tocar, para poder escoitar en gaitas, que lóxicamente nas grandes cidades é moito máis compleso, porque por volumen... Eh, bueno, pois pues, hai dificultades para que ningún local poida integrar dentro da súa programación actuacións de, de grupos musicais, de música tradicional que normalmente, pois, pues, os bombos, os tamboriles, non, as si, maniletas e as gaitas incluso, pois, pues, teñen un volumen que fan que a incomodidade veciñal impida que se poida desenrolar. Pero sí. os furanchos, como normalmente, están nas aforas das, das cidades ou dos povos ou das sí. cidades, están nas zonas rurais son lugares perfectamente óptimos para poder levar adiante ese tipo de actividades para poder beber, comer, cantar bailar, tocar a gaita <risas> sí, señor. Por, eso, por eso porque eu estuve unha vez enxantada uh -huh. que xa choveu desde aquela estaba uh -huh. facendo o servicio e onde vai a cousa uh -huh. pois eh, dícime, vamos ir a un furancho e eh, digo que é un furanxo uh -huh. Claro, non coñetía. Claro, é mágico, bueno, porque non é, non é unha figura común nin que exista en moitos outros lugares. É sí, unha sí. peculiaridade moi, moi noxa. Sí, sí, Ajá. sí. sí. Ajá. E entón foi donde mellor tortilla de patacas comín. <risa> <risa> Acompañado dun bon miño. Créeme que tamén o ambiente fai moito para que a degustación cesa especialmente gustosa, sí. eh? Sí, sí, sí. Es decir si, si comes eu, eu comín unhas patacas fritidas con un pouco de sal por riba oh. nun local estou chafadar dos anos 70 dos anos pasado <risa> cando eu empezaba a iniciarme no mundo da gaita que se chamaba o local o Pozo Negro porque uh -huh. tiña a tapa do Pozo Negro é dicir, a fosa escéptica sí. pois dentro do lo, pro, propio local era un sitio un tanto bueno, cutre, digamos es que, es que sí. nos, nos reuníamos <risa> os gaiteros se reunían os aquela era un neno e un aprendiz e ali pois os, os domingos pola mañá tocábase, cantábase, charrábase, uh -huh. intercambiábase ideas, bebíase viño e a señora pois fritía pementos de padrón e patacas fritas e logo lle botaba sal gordo por riba. Te uh -huh. podo asegurar que poucas veces na miña vida comí unhas patacas fritas tan, tan ricas fritido. como ali, pero claro, é <risa> tanto que si, sí. claro que si. Sí. Bueno, pois pues eso, un viño un viño especial degustado nun furancho, posto que eh, eh, Eso o, o, o que sobra da colleita propia E ademais, pois, pues, é acompañado dunha etapa Que é popular e tra, tradicional do, do, do propio Adegueiro o, sí. do, do, do que fai eso Por lo tanto, eso, que, o que se achegue a Galicia Que pregunte onde hai un furancho eh, Seguro que eh, Se si hai a Rías Baixas e non Porque hai, o, o caronde... Bueno, eu, eu aí non quero tirar contra as Rías Altas Que tamén teñen moi boa, boa dinámica son boa xente ya, pero, pero, pero vos outros inda mellor porque ademais está acompañado de, de música galega como é edivido posto que xa poden coñer precisamente de, de, de do Percheiro o ideal é que se entere onde hai un furancho e a ser posible que teña música ah, que teña música tradicional porque van a disfrutar dunha experiencia que en ningún outro lugar do mundo van a topar De verdade que é un traballo, o que, o, o que estás a fazer é un traballo extraordinario e interesante Por certo, manter tamén o, esa tradición extraordinaria que uh -huh. tiña de desaí precisamente na, na, na península de Morrazo Que os músicas, non? Si, sí. sí, eh, o grupo músicas, che digo que, que no ano 2000 subiramos Realmente, non eh, somos de Vigo Uh -huh. Somos de frente da península do Morrazo sí, señor. Pero, pero estamos moi ben sellados, Evidentemente porque geográficamente Estamos a tiro de pedra claro. Un lado da ría ou do outro uh -huh. e... Ademais tú cruzáis en barco Si, sí, si, sí, xa o creo Eu desde pequeno xa na liña de vapores De pasaje que había de Cangas que uh -huh. Era unha gozada Que, que moitas veces Simplemente polo placer de atravesar a ría En barco iba sí, sí, sí. e viña No mesmo momento porque eso era Unha experiencia sí. que que, bueno, que somente se pode disfrutar en lugares como na Ría de Migo. E, ademais, un, un cativo, cativo, cativo pasaxe, ¿no? porque non no, no leva moito tempo. Isso. Eu mencionaba precisamente a península porque aí na península hai algún furancho que outro bastante sí, interesante, sí. non? Sonado, sí, claro que sí, claro que sí. Eh. Na península Morrazo hai un bofeixe de furanchos, ademais, moi activos e con moitas actuacións de, uh -huh. de, de grupos claro. moi salientables de, de gaiteiros, de cantadeiras, de pandeleteiras. Vale. A verdade que, sí, hai moitísima ainda... Muita... Esa é riqueza cultural ainda viva, non é da que se inventa, ninda que hai que fabricar. Eso ainda ten dinámica viva propia. Claro que, que É sí. algo que o millor non se pode apreciar uh -huh. coa suficiente claridade porque nos falta perspectiva. Pero é que non hai que pintar nin inventar, simplemente hai que deixarse ir É como, como a colección esta de pezas que estamos a presentar hoxe, non as ah, pezas guapas para a gai, a prazampona e a cordeón. Realmente, en algunha entrevista saiu unha frase que me gustou ex, extraordinariamente, e que, que, que fixen niña que me parece que é moi aclaratoria e é que a tradición do Mañán estamos moi a escribir oxe É, claro Pois que tome nota a xente nova que saiban é. que precisamente en musicas.com, que é a página que tú nos mencionaste antes, ou senón na túa propia eh, José Manuel Fernández pois que, que se poñan en contacto contigo para poder eh, primeiro, coñecer un poquinho máis musicas e eh? segundo, pois para adquirir ese volumen 4 e o que veña despois tamén Incluso están ainda a tempo de conseguir a colección completa os volúmenes 1, 2, 3 e 4, mm. porque xa digo, os volúmenes 2, 3 e 4 ainda temos números suficientes como para poderlos vender por solto, mm. pero o volúmen 1 xa non. Sí, e o, que sí. que queira, o que queira eh, facerse coa colección completa, xa che podo decir que estamos enviando a toda España, veño de, de enviar agora para Rioja, para uns gaiteiros que, que estaban moi mm. interesados, Pois o que queira ter esta colección excepcional porque, ademais, é moi escasa en canto ao número de volúmenes que editamos, pois uh -huh. aínda está a tempo, pero por non moito tempo, verdade? Pois, é, agradecete moitísimo a conversa que te bebemos e a, sí. a túa información tan interesante. Pois, que sigas tendo moitísima sorte e moitísimos éxitos, José Manuel. Moitas gracias, non seguimos a traballar, xa estamos a preparar o volumen 5 que estará adicado ás alboradas e ás rapsodias, incluso se incorpora unha marcha anuncial uh -huh. eh, xa digo, en, en poucos meses estará na rúa, que uh -huh. eh, calquera que se dirixe a min escribindome a sosamanolfernandez.musicas.gmail.com ou por messenger ou facebook pois pues estaremos encantados de facerlles chegar este traballo. Agradecemos xe moitísimo, eh, auguramos xe moitísimo éxito. Xa sabes, cando xa o seguinte, vol, voltaremos outra vez a incomodarte. A incomodarte. <risas> Encantado de, de poder falar con vos e de compartir experiencias. Agora mesmo, aquí en Vigo, que estou feo, un pouco anubado, temos unha temperatura extraordinaria, ainda demasiada pouca choiva para o que nos falha falla pero un tempo magnífico. Oye, Xose eh, Manuel, Como se chama o monte que se ve desde a túa fiestra? Ja, eu vivo na, na, na falda na, na, na estribación do galiñeiro. Ah, meu. Ah, meu. Desde aí as panorámicas son fantásticas. Sí, uh -huh. sí, sí. Son extraordinarias. si sí, Subindo o galiñeiro e o punto máis alto de toda um, a contorne, de, sí, de, de sí. todo Vigo sí. sí, sí, sí. máis de 750 metros de altura é bastante doado de subir e dentro de arriba hai unhas vistas panorámicas de toda uh -huh. a ría de Vigo Precioso, sí. a severa ría de Pontevedra e parte da Arousa por uh -huh. supuesto todo Bayona é sí, sí, un lugar privilégico bueno, así es por suposto claro, claro. pois pues, moitísimas pues, grazas moitas grazas unha aperta moi forte moitas grazas a vos Venga, hasta logo, hasta seguiremos hasta en audiño. contacto Hasta vale. luego.